Bai, gaur, Mikel Hernández Zabaituak elkar argitaletxarekin plazaratu duen airearen isla izeneko elaberriaz interesatuko gara lenik eta behin. Elaberri honetan, idazleak adin ertaineko gizon bat ogibidez irrati esataria dena eta roketa pop zaharrean espezializatua ere eta aldiberean ere literatur kritikaria, ba gizonunen protagonistaunen gora berak kontatzen dizki. eta autoreak erraten digunaz Beres da maitasun istorio bat, eta badago bigarren mailako beste istorio bat, iruzur literario bati buruz. Beres hasiera batean lehen ingoaz moazan honetaz idaztea, baina azkenean bueno, kokatu behar nuen Norbaiten bizitzan eta orduan e, maitasun historio bat aukeratu nuen, eta azkenean hau nagusitu zait eta benetan, gai literarioa bigarren maila batean gelditu da, eta bihurtu da, bueno, maitasun historio bat edo. Gai horren inguruan badago beste gai bat, eta da, e, batez ere gizonezkoen heldutasuna lortzeko zailtasunari buruzkoa. E, horregatik protagonista gizonezkoa, nabarmen zarragoa da ez da zar bat, baina bueno, berrogeietara iristen ari da eta sagutzen du emakume gazte bat, neska bat amar bat urte gazteagoa eta berez ikusten da neska gazteagoa izan arren elduagoa da gizona baino eta gizonak badaukala zailtasun bat, eh, pixka bat heldutasunera iristeko, errealitatean askotan gertatzen den bezala eta gero E, literatur iruzurrari lotuta, badago egia esatearen gaia, etika eta hori dana. Eh? Zereta, bueno, badago hor gai bat, baina azkenean inorkestu zalatu nahi, inorkestu aipatu nahi, e, egia ez tali egiten da, eta bueno, horren inguruan ba, etikaren gaia ere agertzen da. Bairaren islaela berria helkar zigioarekin ateratako berrikuntzetariko bat dugu. Eta bestalde, Sutagarre taldeak ere bere azkena du, orain dela gutxi plasaratu. Maitasunari pasioa erranaz, baladez osaturiko diska digute oraingontan eskaintzen eta Maitasuna eta Pasioa oinarri hartuta, ardatz hartuta, amai 11 kantu berri aurkezten diski gute. Xabi Ibascida, Sutagarre taldeko gitarriolea. Abestiak Rimo bai ba izan daitezke hauak, aurreko disketako abestiak baino Eztakigu, ez ditu, ez dia bezdanak baladak, ez danak akustikuak, baina bai dake hori hor mm, ba, ba karakteristika antzeko bat, bauri lasaitxo gadi ala, ritmoz, baina bai patozu modua, me bai e, zutagarren esentzia eta indarra eta marka behor galditzen da, ez? Hor e, daude ba, gitarra distorsionatuak, e, soloa gitarren punteuak, eta eta horrek bera... Ba, gukustu dugu, bauri, mantentzen duela zutarren esentzia. Baerran digutena, zazken lan hemen zuzeneko aurkezpenak 2000 mazazpian hasiko dituzte eta antzokietan ikusial izango ditu. Ainbeste utel karrekin egon daero Hora indik dut zin Gauza joango zinenik ez nuen espero Taz dakit noz hartu noraginiez Gauza kulertu nahirik, ez dañon erantzunik Kokatu ezin nago uri bertsoan Zenbat gauza esateko, maita zune moteko Eta papatean nago zu barik tava soa tava soa tava soa Si ese ah, Juanes te ubisará, bebe que entendín en su, ay soné nadará. Me muor miño en el arco, con su narajeta. Si ve jarro de luz añe, cazenais a me chetan, gingarata ginga te. su niño sa, Sin sin thy las Gauza kulertu nahirik, ez da ino nerantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maita sule moteko, eta papatean nago zu barik.